وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتلقوا الله حق وطقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتلقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقوا منها زوجها فبس منهما رجالًا كثيرًا ونساءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُلُوا كَوْلًا سَدِيدًا يَسْلِهَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَأْقِفَ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَيْتِ الَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Wa inna sdaqal hadisi kitabullah Wa khairal haddi muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, Wa sharral umuri mudasatuhah Fa inna kulla mudasatin bid'ah Wa kulla bid'a adham dalalah Wa kulla dalalatin fil muslimin Rahimani wa rahimakumullah masih melanjutkan dari kitab tauhid Pada babu Qaulullahi Ta'ala Bab firman Allah Ta'ala Afa aminu makrallah Fala ya'manu makrallah Illal qawmul khasirun Bab firman Allah Ta'ala Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah Maka tidaklah merasakan aman Dari makar Allah Kecuali orang-orang yang rugi Bab ini mencakup dua hal Yang pertama bab Poin yang pertama adalah Perkara merasa aman Dari makarnya Allah ini termasuk diantara hal yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Poin yang kedua al kunutu Min Rahmatillah Berputus asa dari rahmatnya Allah Dua perkara ini adalah yang menghilangkan kesempurnaan tauhid sehingga muallif rahimahullah memasukkan dalam kitab tauhid karena orang yang bertauhid memiliki prinsip al khauf merasa takut dari azabnya Allah dan orang yang bertauhid memiliki prinsip Berharap dengan rahmat Allah Sehingga kalau ada seorang Yang dia memiliki dua perkara ini Merasa aman dari makar Allah Berputus asa dari rahmatnya Allah Berarti hilanglah kesempurnaan tauhid padanya Makanya dimasukkan dalam kitab tawheed Barakallahu fikum. Kemudian telah disebutkan dalilnya surat Al-A'raf 99. Dan juga surat Al-Hijr 56. Ayat sebagai dalil yang digunakan oleh para ulama kita tentang dua perkara yang tercela tadi. Bahkan termasuk dosa-dosa besar Kemudian yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya telah kita masuk hadis Ibnu Abbas. Ali bin Abbasin anna Rasulullah dari Ibnu Abbas bahwa radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anil kabair Kata Ibn Abbas bahawa Nabi saw ditanya tentang dosa-dosa besar. Bahwasanya Nabi pernah ditanya tentang dosa besar. Fakala maka beliau menjawab: Ashirku bilahi. Dosa besar itu yang pertama adalah Asyirku As billahi Berbuat kesyirikan kepada Allah Yang kedua Al-Ya'su min rawhillah Berputus asa dari rahmat Allah Yang ketiga Wal-amnu min makrillah merasa aman dari makarnya Allah. Hadis ini dibawakan oleh Muallif rahimahullah dengan sanad yang hasan dikeluarkan oleh Bazzar dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam sahihul Jami. Dalam hadis ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahawa dosa itu dibagi dua macam. Yang pertama dosa-dosa yang kecil. Yang kedua dosa-dosa yang besar. Soqair wa kabair. Jadi di sini pertanyaan, Rasul, pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Manakah dosa-dosa besar itu? Berarti di sana ada dosa kecil. Dengan dalil dalam Al-Quran, di sana ada dosa kecil adalah surat An-Nisa 31. Juga dalam surat An-Najm 32. Sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Yang kesimpulannya apa? dosa itu tidak satu tingkatan kejelekannya ancamannya bahayanya namun dosa itu bertingkat ada yang besar ada yang kecil fikum. dikatakan dosa besar kemarin adalah kata Syekhul Islam Kata Syekhul Islam, Rahimahullah, "Kullu ma rutiba alaihi uqubatul khuso." Dikatakan dosa besar setiap dosa yang diberikan azab secara khusus. Setiap dosa yang di, diberikan kepadanya dosa. A'uqubah, ancaman atau siksa secara khusus Begitu Baik itu kanat di dunia atau fil akhirah Baik siksa siksanya itu Azabnya itu Sanksinya itu Di dunia atau di akhirat Itu diantara pengertian dosa besar Maka dikatakan dosa besar berarti umum Pokoknya semua dosa yang diiringi Bagi pelakunya dengan azab Siksa yang khusus Seperti Bezina Bezina itu pelakunya Diiringi dengan ancaman Azaniyatu wazzani Fajlidu kul wahidim minhuma Mi atajaldah Pezina perempuan Pezina laki-laki cambuk hukumannya dicambuk seratus kali berarti di sini menunjukkan dosa besar kenapa? ada uqubah yang langsung demikian pula setiap jenis dosa yang diiringi setelahnya uqubah seperti laknat la'anallah akilu riba wa mukilah wa shahidahu wa katibahu Allah melaknat orang yang makan riba diberi makanan dari hasil riba atau yang menyaksikan transaksi riba atau yang mencatat semuanya terlibat mendapatkan laknat Allah berarti dosa besar kenapa diiringi dengan laknat dari sisi Allah Sehingga dengan demikian tidak dibatasi dengan tiga tujuh berarti setiap dosa yang diiringi setelahnya uku bahasah fid dunya atau fil akhirah itu dosa besar adapun dosa yang kecil dosa yang tidak sampai ancaman seperti yang disebutkan padanya nah adapun dosa kecil ini dosa yang bisa dilebur dengan ketaatan seperti solat lima waktu, melebur kesalahan dosa-dosa kecilnya. Jumat ilah Jumaat, Ramadhan ilah Ramadhan, kafarah lima baynaun, idah ujst ini batil Solat Jumat menghapus dosa sampai Jumat mendatang. Puasa Ramadhan menghapus sampai Ramadhan yang akan datang. Selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar Selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar Berarti dosa kecil akan dihapus Ketika menjalankan ketaatan Dan ketika menjauhi dosa-dosa besar Dosa besar yang paling besar Syirik kepada Allah Maka Jangan sampai ketaatan diiringi dengan kesyirikan Barakallahu fikum. Itu kurang lebih kulasoh pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ucapan Syekh Al Uthaimin rahimahullah. Wa kauluhu dan sabda Nabi saw dalam hadis Ibn Abbas ini. Ketika ditanya dosa besar itu apa ya Rasulullah? Qala ashiru billah. Kita rinci yang pertama kesyirikan kepada Allah syirik itu dikatakan oleh para ulama ibadatun ghairillah bi'ayin nawin min anwa'in ibadah syirik itu artinya beribadah kepada selain Allah dengan menggunakan segala jenis ibadah Syirik itu artinya beribadah kepada selain Allah. Biayinau min anwa'il ibadah dengan menggunakan segala jenis dari jenis ibadah. Wa inkanaha dal magbud sonaman awajjarok. Apakah yang disembah itu berupa batu atau pohon? Orang yang hidup atau orang yang mati Ataupun kuburan Maka segala bentuk praktek ibadah yang dilakukan kepada selain Allah Kepada batukah Dengan minta syafaat Bernazar, itikaf Diberikan kepada selain Allah Itu syirik namanya Atau mengharap barukah dengan air bertuah ini menunjukkan dia memberikan pengharapan kepada selain Allah dan ini termasuk praktek kesyirikan. Nah itu syirik dosa besar yang paling besar. Wazahir kata Syuhutaimin, antum lihat dalam kitab Zahirul Itlaq. Nabi mengatakan asyirku dosa besar yang pertama berbuat syirik kepada Allah zahirul itlaq secara zahir mutlak mutlak secara zahir maksudnya annal muradabihi asyirul asgaru wal akbaru maksudnya mutlak secara zahir bahawa yang dimaksud syirik syirik yang azhar yang kecil wal akbaru dan yang besar karena syirik itu ada yang kecil ada yang besar jadi segala jenis syirik itu dosa besar wahua wahir dan itu yang nampak dari ucapan beliau liana syirikal azhar akbaru minalkah kabair karena syirik itu sebesar-besar dosa-dosa besar Lebih besar dosanya dari berzina Mencuri, merampok Dosa besar Yang paling besar dari dosa-dosa besar Berarti tugas yang mulia Menerangkan kepada umat manusia Apa itu syirik Kenapa? Akan menyelamatkan dari sebuah jenis dosa yang terbesar. Kalau korupsi, membunuh orang, itu dosa besar. Itu termasuk dosa besar, tapi ada yang lebih besar. Syirik kepada Allah. Walaupun kecil. Syirik yang kecil contohnya Riyad. Beribadah tapi ingin mendapatkan pujian manusia. Beribadah tapi ingin mengharapkan dari dunia pujian orang. Sum'ah auria wal iazubillah. Qala Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menerangkan dosa syirik La'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan Berkata Abdullah bin Mas'ud La'an ahlifa billahi kadziban seandainya saya bersumpah dengan menggunakan nama Allah wallah billahi talla dalam keadaan dusta. Saya bersumpah menggunakan nama Allah. Wallahi. Tapi dusta. Ahabu ilayya. Lebih aku cintai. Lebih aku cintai. Min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Daripada saya bersumpah. Dengan menggunakan selain Allah, walaupun benar. Sumpahnya benar. Tapi yang dipakai untuk bersumpah, nyilorokidul misalnya. Saya bersumpah atas kehormatan penjaga laut, penjaga gunung ini, saya bersumpah. Dia memakai sumpah, tapi atas nama selain Allah, itu syirik. Adapun kalau bersumpah pakai nama Allah tapi dusta itu maksiat Berarti syirik itu lebih jelek daripada bermaksiat Bid'ah lebih jelek dari maksiat Makanya kata para salaf Al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah kebitahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada praktek maksiyah kenapa? karena kalau orang sudah berbuat kebitahan sulit untuk bertobat karena dia melakukan sebuah praktek yang diyakini pakai petunjuk petunjuk, tapi sebenarnya bukan petunjuk dari agama Demikian pula kesyirikan Adalah sebuah Kemaksiatan yang lebih jelek Daripada Bermaksiat Bersumpah Dusta Barakallahu Wadalika li anna sayyata Syirki a'awam Min sayyatil kazib Kata Sayyid Hussaymin Karena bersumpah dengan menggunakan Selain Allah Itu adalah kejelekan syirik Dan itu lebih besar kejelekannya Daripada min sayyatil kazidi Daripada jeleknya berdusta Fadalla ala anna syirka minakabair mutlaqad Maka di sini kata Syekh Rahimahullah menunjukkan syirik termasuk dosa-dosa besar secara mutlak. Wa syirku dan syirik di sini ya wa man nu asyirku au uluhiyatihi au bi asma'ihi wa Yang kedua di samping syirik secara mutlak yang besar atau yang kecil juga syirik di sini terkandung yang pertama syirik di dalam rububiyah rububiyah artinya meyakini ada pencipta selain Allah pengatur alam semesta yang memberikan rezeki menurunkan Serahmatnya dari selain Allah itu syirik rububiyyah. Meyakini di sana ada yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah syirik rububiyyah. Al uluhiyahi ataupun syirik dalam bi uluhiyahi dalam uluhiyah ibadah. Ibadah artinya menjalankan suatu perkara seperti bernazar seperti beriktikaf seperti khauf takut dan yang sejenisnya. dan yang ketiga termasuk mencakup syirik dalam asma wa sifat di asma'ihi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya masirul muslimin dosa syirik dosa yang tidak akan terampuni Ketika kita mati na'uzubillah masih membawa dosa syirik inna allahalayykhfiru ayyushrokhabih Allah tidak akan mengampuni jika Allah disekutukan dengan sesuatu bagi orang wayykhfiru madunadali kalimayasya namun Allah mau mengampuni dosa di bawah syirik dari dosa-dosa besar sekalipun bagi yang dikehendaki juga syirik menghapus semua amal baik kita nabi diancam oleh Allah dalam surat az-zumar la in asraqta layahbathona amalak nabi diancam kalau kamu melakukan kesyirikan kepada Allah niscaya hapus amal baikmu amal baik yang dilakukan seorang hamba Dihapus oleh Allah Azza wa Jal. Ula yahbatana amaluk. Walatakunanna minal khasirin. Dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Sudah beramal. Amalannya tidak diterima. Faja'allahu habaan mansura. Kami jadikan seperti debu yang beterbangan. Betapa ngerinya! Perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza Wajalla. Ini dosa besar yang paling besar. Ini dosa besar yang pertama. Yang kedua. Qauluhu al-yaksu min rawhillah. Dan ini bab yang kedang kita bahas. Ar-rawhu artinya al-yaksu. Berputus asa. Faqdul raja'i birauhi hilangnya harapan dari rahmat Allah. Faqdul raja' birauh hilangnya harapan-harapan dari rahmat Allah. Maka ar-rauh bi fathir ra qaribun min ma'na rahmah. Rauh dalam hadis ini dengan di fathah huruf roh rauh itu maknanya mendekati makna rahmat wa huwa adapun rahmah al faraj wa tanfis rahmat artinya al faraj kelonggaran wa tanfis kemudahan dari sisi Allah azza wa jalla jadi kalau orang sedang ditimpa kesempitan dan kesulitan, Jangan berputus asa dari pertolongan Allah. Ketika Nabi diusir oleh orang Arab, Oleh orang-orang kafir Quresh, Beliau pun pergi ke Taif. Sampai di kota Taif, Dilemparin batu. Dia pun pulang ke Mekah. Maka Usama bin Zaid, Radiallahu Anhu yang menemani Beliau menyadari kita akan kembali ke Mekah ya Rasulullah. Karena sudah tahu orang Mekah itu memusuhi, mengusir, mau membunuh kita akan kembali lagi ke Mekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Usamah ibni Zaid, ya Usamah. Ya Usamah Inna Allaha Ja'ilun Lima Tara Farojan Wa Mahroja Wahai Usamah Sesungguhnya Allah Zat yang menjadikan Apa yang kamu lihat Farojan Wa Mahroja Kelonggaran Dan jalan keluar Ada jalan keluar optimis lagi tidak pesimis walaupun sudah diusir berdakwah ke to'if dilempar lagi ingin balik ke kota ke kota Mekah optimis padahal kondisi sudah sedemikian parah permusuhan orang musyrikin tapi Nabi optimis wahai usama Allah yang menciptakan apa yang akan kamu lihat apa itu? kemudahan jalan keluar Demikianlah Nabi kita. Untuk jangan sampai memiliki sifat pesimis. Terus berdakwah. Sekalipun seluruh manusia memusuhi, berjalanlah di atas jalan beliau. Pasti ada jalan keluar. Wa mayyakakillah ya Jannahu ma'roj. Siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangannya, pasti ada jalan keluar barakallahu fi. Selanjutnya wa laysu mir rahilah min kaba'irizunub sehingga kalau begitu berputus asa dari rahmat Allah termasuk dosa-dosa besar linata'iji <tuh> hissayyi'. Karena berputus asa itu hasilnya jelek. Hasil yang akan diperoleh adalah kejelekan. Kenapa? Kejelekannya apa? Wa may yaqnut mir rahmatillah tidaklah berputus asa dari rahmat Allah illa dzalun kecuali orang sesat. Ya, tersesat. Kalau kita memang berdakwah di jalan Allah yang punya dakwah Allah. Kalau di atas jalan Allah taala akan ditolong optimis jangan suudan jangan berperasangka jelek dengan pertolongan Allah pertolongan Allah dekat selama kita di atas sunnah bimbingan rasul s.a.w bimbingan para ulama al-kibar akan datang petunjuk barakallah fikum demikian pula apa yang diingatkan oleh nabi Ya'qub Ketika Nabi Yakub kehilangan anak kesayangannya Yusuf, maka sekian lama berpisah, menangis, sedih berpisah dengan anaknya, masih terus berusaha menyuruh anak-anak yang lain cari Yusuf. Fathahsasumin Yusuf ba'ahi, cari informasi Yusuf dan saudaranya yang hilang. Dia pesan, cari. Latih asumir rahimlah, jangan berputus asa. Dari rahmat Allah, ya. Begitulah para nabi. Ketika ditimpa kesempitan dan kesulitan, tidak berputus asa, optimis. Ternyata betul, Allah kabulkan husnubon, prasangka baik. Allah datangkan Yusuf alaihis salam dikumpulkan kembali Yusuf setelah semenjak kecil dibuang oleh saudaranya bertemu sudah menjadi orang besar seorang menteri di kota Mesir sekian lama tidak ketemu ketemu juga optimis itu orang mukmin jangan seperti orang kafir putus asa minum apa minum racun biasa selesai urusan padahal kematian bukan menyelesaikan urusan dia orang yang optimis itu orang mukmin maka jangan berputus asa akibat jelek wa qauluhu yang berikutnya yang ketiga al-amnu min makrillah Dosa besar yang ketiga, barakallahu fiikum, merasa aman dari makarnya Allah. Apa itu makar Allah? Bi an yaksi Allah ma'a istidrajih binni'ami. Bermak yang dimaksud makar adalah seorang bermaksiat kepada Allah. Ma'a istidrajihi bin Dengan dipenuhinya Kenikmatan-kenikmatan dunia Bermaksiatnya seorang kepada Allah Dengan dipenuhinya oleh Allah Kenikmatan-kenikmatan dunia Dia bisa bermaksiat Tapi ada jalan keluar Dari kenikmatan dunia Jadi dunia yang dia dapatkan justru memperlancar maksiatnya itulah istidraj sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-a'raf 182 183 wal ladzina kadzabu biayatina sanastajrijuhum min haisun la ya'lamun wa umlil lahum innakaidimatin Waladina kajabu bi ayatina dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, sana kami akan penuhi untuk mereka, akan kami penuhi untuk mereka nikmat dunia, minhay sulayak lamun. Dari tempat yang mereka tidak ketahui, urusan dunia diperlancar dari segala cara. Wa umlilahom dan terus kami berikan atas mereka inna kaydi mati. Sesungguhnya tipu dayaku sangatlah kuat. Jadi orang itu tertipu. Kenapa tertipu? Dikira Allah menyayangi dia. Dikira dengan semakin banyak diberi nikmat dunia, oh Allah sedang menyayangi saya. Bukan. Justru Allah sedang memperlancar kepada dia semakin mudah bermaksiat. Itu istidroj itu namanya sanastajrijuhum istidraj Barakallahu fikum dan ini dosa besar yang ketiga dari dosa-dosa besar Wa zahirul hadad hadis al hasar Zahir hadis ini yakni zahir hadis ini annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam suil al kabair Rasulullah sallallahu ditanya tentang dosa besar maka beliau menyebutkan tiga jenis. Zahirul hadis al-hasah. Cuman setiga Namun walaysa kadhalik bukan tiga itu sebagai batasan. Kenapa? Li annahu naka kaba'ir ghairi hadhihi. Karena di sana di sana ada hadis yang menyebutkan dosa-dosa besar selain tiga ini. Namp, walaupun Rasul, saw, yujibu kullu bima yunasibu Namun kata Syeikh, Nabi akan menjawab setiap penanya orang yang bertanya. Sesuai dengan keadaannya Nabi ditanya oleh seorang Lihat yang bertanya Jawaban yang pas untuk dia Contohnya ini Nabi ditanya dosa besar itu apa? Ashirqubillah Aliyah sumin rohillah Wal amnu min makrillah Namun disana ada hadis yang lain Suatu saat Nabi ditanya Su'ila ayudan bin a'bam Ya Rasul, apakah dosa besar yang paling besar itu? Qala anta ja'ala lillahi nidda, wa huwa khalaquka. Beliau mengatakan dosa besar yang sangat besar yang pertama kata beliau engkau menjadikan untuk Allah tandingan padahal dia yang menciptakanmu. Ya, syirik. Yang kedua, summa ayyu? Lalu apalah ki ya Rasul? Kala antaktula waladaka khasyata ayut imama'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Membunuh jiwa seorang anak dibunuh lantaran khawatir Ikut makan bersamamu. Ini dosa besar. Membunuh anak sendiri. Karena takut. Alasannya takut. Tidak bisa memberi makan. Yang ketiga. Soma ayu. Lalu apa lagi ya Rasul? Kalau antuzaniya halila tajarik. Engkau berzina dengan wanita tetanggamu. Ini semua dosa besar yang sangat besar. Syirik kepada Allah. Membunuh anak sendiri. Anak yang seharusnya diharapkan meneruskan kesolehan kita, malah dibunuh. Alasannya sepele lagi. Nanti kalau tambah anak, saya tidak bisa memberi makan. Mending tak bunuh saja. Anak-anak. Anak itu yang menanggung rezekinya Allah. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka anak. Yang menanggung rezeki bukan kita, Allah. Kenapa pusing? Kalau bilang Allah sudah memberikan kepada kita anak, berarti Allah sudah menjamin rezekinya. Tinggal ikhtiarnya kita. Memohon kepada Allah Kalau itu amanah, tidak mungkin Allah memberikan sebuah amanah Sesuatu yang kita tidak mampu Optimis Barakallahu fikum Kalau membunuh orang lain Dosa besar, tapi lebih besar Membunuh anaknya Sendiri Demikian pula berzina Dosa besar Namun lebih besar lagi Berzina dengan tetangga Hak-hak tetangga tidak dijaga. Tetangga seharusnya dimuliakan. Tetangga seharusnya jangan disakiti. Mangkana yuk minubillahi wal yomil akhir falayudijaroh. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, jangan menyakiti tetangga, menzinai anak tetangga, istri tetangga. Ini sebuah kecahatan yang sangat jahat. Kenapa? Tetangga orang yang kita percaya, kita mau pergi, tolong jaga kunci ini rumah titik. Percaya betul kepada kita. Eh ternyata dikhianat Berkhianat kepada orang yang kita memberikan kepercayaan. Ini lebih jelek lagi. Berzina dengan selain tetangga juga dosa besar. Namun dengan tetangga lebih jelek. Berarti tiga di sini bukan batasan. Cuma Nabi menjawab sesuai keadaannya. Makanya kata Syekh, "Fala allahu rahadhas saila indahu min al-amri min makrillah wal ya'sumu rihilah." Bisa jadi Nabi menjawab kepada penanya ini karena pada orang tersebut ada padanya merasa aman dari makar Allah. Ada pada orang tersebut berputus asa dari rahmat Allah maka yang Nabi menjawab dengan jawaban tadi wassalamu ala nabi muhammadin wassalallahu alhamdulillah subhanallah bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa aduublake walhamdulillah salam alikum